Снігохід. снігохід – механічний транспортний засіб, призначений для руху по сніговому покриву, що має лижі і гусениці та працює на бензиновому двигуні. Перший снігохід з'явився 1935 року в Канаді. Снігохід використовують як робочий, туристичний, спортивний і гірський транспортний засіб, для переміщення по засніженій важкодоступній місцевості Його швидкість становить від 40 км на годину У транспортного – до 200 км на годину У спортивного –